Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо читати ім'я Вітру, тому прошу вас поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал, та можете перейти на Twitch для того, щоб доєднуватися до наших онлайн-запитів та трансляцій і спілкуватися з чатом. Тому починаємо! Розділ 72 Грибок Вийшовши з кімнати, Денна звернула ліворуч, а не праворуч, Спершу я подумав, що вона дезорієнтована, але коли вона дійшла до Чорних Сходів, я зрозумів, що вона насправді старається піти, не проходячи зали. Вона знайшла двері на вулицю, але вони були надійно замкнені, тож ми пішли через парадні двері. Що не ми опинилися в залі, я гостро свідомив, що ми в центрі ваги. Денна попростувала до парадних дверей, рухаючись із неквапливою рішучістю розової хмари. Ми вже майже вийшли, а раптом до нас гукнув чолов'яга за стривайтено! Денна позирнула вбік, її вуста стиснулася в тонку різку, і вона продовжила йти до дверей, ніби не розчула. Я з ним розберуся, тихо сказав я. Зачекай на мене, я вийду вже за секунду. Я підійшов до того місця, де стояв набурмошений шинкар. Та це твоя довірен сестра? запитав він. Констабель сказав, що вона вільна. Я гадав, що ви нічого не хочете про це знати, відповів я. Звісно, не хочу, але вона скористалася нашою кімнатою та поїла, а ще я викликав лікаря, щоб він її підлатав. Я суворо глянув на нього. Якщо в цьому містечку і лікар, вартий більше, ніж пів гроша, то я вінський король. Усе це обійшось мені в пів таланта, не, вга... не вгалав він. Пов'язки коштують грошей, а ще я приставив до неї одну жінку, щоб посиділа з нею, поки вона не прокинеться. Я дуже сильно сумнівався, що він витратив бодай половину цієї суми. Але проблеми з констебою, звісно, не хотів. Правду кажучи, я взагалі не хотів затримуватися. Зважаючи на денні схильності, я побоювався, що якщо я випущу її з поля зору, більш ніж на хвилину, вона зникне, як вранішній імла. Я дістав із гуманця п'ять йотів і кинув її на шинквас. Чума. Прибуток для шкуродерів. Саркастично промовив я і пішов. Мені неймовірно полегшило на серці, коли я побачив, що Денна чекає на дворі, спершись на прикіл для коней. Заплющивши очі, вона підставила обличчя сонцю. Вдоволена зітхнула і повернулася на звук моїх кроків. Усе було настільки кепсько, запитав я. По правах, вони були досить добрими, визнала денна, змахнувши перев'язаною рукою, але ця стара постійно до мене заглядала, вона насупилась, і прибрала довге чорне волосся, відкривши синець, який уже трохи побагровів, і тягнувся від її сконі аж до волосся. Ти сам таких бачив. Якась сувора стара панна з ротом, схожа на котячу дупу. Я розреготався, а денна раптово всміхнулася так, наче то сонце визирнуло за хмар. Тоді вона продовжувала, і її обличчя знову спохмурніва. «Вона все зіркала і зіркала на мене. Так, наче я, якби мала совість, мусила б загинути разом з усіма іншими. Наче я була винна в усьому цьому, де не захтала головою. Але вона була кращою застаригання. Констабль поклав руку у мені на ногу. Вона здригнулася. Навіть бургармістр народився. Охав наді мною так». Наче йому не все одно, але він прийшов лише для того, щоб замучити мене запитаннями, що ви там робили, що сталося, що ви бачили. Помітивши зневагу в дененому голосі, я проковтнув власні запитання, так швидко, що мав і не прикусив собі язика. Я від природи схильний ставити запитання, не кажучи вже про те, що я полетів до передгір'я як навіжений саме для того, щоб розслідувати ті події. Однак із дененого тону було очевидно, вона не налаштована відповідати просто зараз. Я насунув дорожню торбу вище на плече, і в мене з'явилася думка. «Стривай, твої речі, ти залишив їх усі у своїй кімнаті, де нам ഇടзавагалося. Не думаю, що там було щось моє, промовила вона так, ніби це досі не спадало їй нагадку. Ти впевнена, чи не хочеш повернутися і перевірити? вона рішуче хитнула головою. Якщо мені десь не раді, то я звідси йду, спокійно пояснила вона. Усе інше я можу надовужити дорогою. Денна пішла вулицею, і я подався за нею. Вона звернула у вузенький завулок, який йшов на захід. Ми поминули стареньку, яка вішала букальце зі снопів вівса, на ньому був неокований неоковирний солом'яний бриль, і штани з мішковини. Куди ми йдемо? запитав я. Мені треба побачити, чи лежать мої речі на фермі мотенів, сказала вона. Опіса я відкрити для пропозиції куди ти збирався йти, перш ніж знайшов мене. Чесно кажучи, я сам прямував на ферму мотенів, денна скоса на мене глянула. Ну, звісно, до ферми всього змилю, ми можемо дійти туди ще за світло. Місцевість довкола трибона була посічена, здебільшого його оточував густий ліс у переміж із ділянками кам'янистої землі. Далі за поворотом дороги відкривалися чудові невеличкі ниві – ниви золотої пшениці, що ховалися між деревами чи мостилися в долині серед темних круч. Ниви рясніли фермерами і наймитами. Їхні руки відзначалися неквапливою втомою. Що з'являється тоді, коли людина розуміє, попереду ще півдня жнив. Усього за хвилину ходіння я почув за, нам, за нашими спинами знайомий тупід копит. Повернувшись, я побачив невеликий відкритий віз, який поволі їхав нервовою дорогою. Ми з Денною відійшли в кущі, поза як на дорозі ледь вистачало місця для воза. Нас підозріливо оглянув зморений ферм, який зігнувся над віжками. «Ми йдемо на фермеру Мотонів», – гукнула Денна, – «коли він під'їхав ближче, не підвезете нас?» Чолов'яка похмуро гляну нас, а тоді кивнув на задній кінець воза. Я йду повз, старий грибок, а далі вам уже треба буде йти самим. Ми з Денної залізли на віз і сіли задом наперед, звісивши ногами. Звісивши ноги. Їхали ми набагато швидше, ніж і шви пішки, але ми обоє були раді дати ногам відпочити. Ми їхали мовчки, де наявно не бажало говорити щось перед фермою. А я був радий, що в мене з'явилася хвилька на роздуми. Я вже планував набрехати свідкові стільки, скільки знадобиться, щоб витягнути з нього потрібні відомості, де не все складнього. Я не хотів її брехати, але водночас не міг ризикувати, розповівши її нанадто багато. Мені аж ніяк не хотілося переконати її в тому, що я з'їхав з, з глуздові диких історій по Чандріян. Тож ми їхали мовчки. Просто бути поруч з нею вже було приємно. Важко уявити собі, що перебинтована дівчина з синцем під оком може бути гарною, але денна була гарною, Прекрасно, як місяць. «Сюди. Може, і не без гаджетів, але досконалою». Фермер заговорив, вирвавши мене з мрій. «Оце грибок». Я розвернувся довкола в пошуках греблі, але так її не побачив. Шкода, я був не проти того, щоб попити холодної водиці, чи трохи обмитися. Після кількох годин шаленої їзди верх я спітнів і від мене відгонило конем. Ми подякували фермеру і зіскочили з задка воза. Денна повезла мене ґрунтовою дорогою що притляла схилом пагорба між деревами і рідкісними ділянками затертого темного каменю. Вона здавалася впевненішою, ніж тоді, коли ми пішли... Скорч ми, але не зводила очей її землі, ступаючи з явною обережністю, наче сумнівалася у своїй рівновазі. Раптом у мене з'явилася думка. Твоя записка в мене, сказав я їй. Дістав з кишені свого площа складений папірець. Коли ти мені її залишила? Майже два витки тому, я скрився. Я почитав її тільки вчора ввечері. Вона кивнула сама до себе. Цього я й побоювався. Коли ти так і не прийшов, я гадала, що вона може випала чи намокла так, що ти не зміг її прочитати. Я останнім часом просто не користувався вікном, сказав я, де байдуже знизала плечима. Та дурна я була, коли подумала, що ти ним скористаєшся. Я спробував вигадати, щоб його ще сказати, чим пояснити те, що вона могла побачити, коли Фела подарувала мені плащ веоліян в, Оліян. в Мені так нічого і не спало на думку. Вибач мені, що пропустив наш обід, денна весело глянула на мене. Дело сказав, що ти потрапив у пожежу чи щось таке. Сказав мені, що вигляд у тебе був відверто жалігідний. Я почувався жалігідно, відповів я. Більше через те, що розвинувся з тобою, ніж через пожежу. Вона закотила очі. Не сумніваюся, що ти був страшенно нещасний. У певному розумінні ти зробив мені ласку, поки я сидів там з само, е, самотою і журилася, я ж вибачився. Мені відокремився один немилодий пан. Ми поговорили, познайомилися одне з одним. Вона знизала плечима і кинула на мене скоса майже соромливий погляд. Відтоді я з ним зустрічаюся. Якщо все буде гаразд і надалі, то він здається, що до кінця року стане моїм покровителем. Справді? Перепитав я. Протиразвивши, він раптово полег... від раптового порахшення. Це чудово. І це вже давно мав статися. Хто він? Вона хитнула головою і лице сховалося за темним волоссям. Я не можу сказати. Він одержимо своїм особистим простором. Він більше швидка називав мені свого справжнього імені. Навіть зараз я не знаю, чи є те ім'я, яке він мені називав справжнім. Якщо ти не знаєш точно, хто він насправді, повільно вимовив я, то звідки тобі знати, що він джентльмен? Запитання було дурне. Відповідь знали ми обоє. Але вона все одно це сказала. Роші, одяг, поведінка. Вона зназвала поочима. Навіть якщо він лише заможній купець, він все одно буде добрим покровителем. Але не чудовим. Становище купецьких сімей не настільки стабільне. «А їхні імена не мають такої ж ваги», – закінчила вона і ще раз низава показуючи, що все розуміє. Півбуханця це краще, ніж жодного». «А я вже стомилася не мати жодного буханця», – вона зітхнула. «Я дуже старалася його привабити, але він такий хитрий. Мені разу не зустрілося в одному місці двічі, і жодного разу не зустрілося на людях. Часом він признає, призначає зустріч і не приходить на неї. Таке в моєму житті, звісно, вже бувало не раз». Дена заточилася, під її ногою вирохнувся камінь. Я підхопив її, а вона схопилася за мої руки й плече, поки не впала. Ми на мить притиснулися одне одного, і я, поки вона відновлювала рівновагу, гостро сидомив близькість її тіла. Я допоміг їй стати як слід, і ми відійшли одне від одного. Але зіп'явшись на ноги, вона так остаточно і не прибрала долоні з моєї руки. Я став рухатися повільно, наче мені на руку сіла дика пташка». А я відчайдушно намагався її не сполохати. Я замислився, чи не обняти її однією рукою, почасти, щоб підтримати, а почасти з інших, більш очевидних причин. Від цієї ідеї я швидко відмовився. Я й досі пам'ятав, з яким виразом обличчя вона розповідала, як констебль торкнувся її ноги. Що мені робити, якщо на мене вона відреагує так само? Чоловіки просто юрмилися довкола денне, і я знав з наших розмов, наскільки вони її втомлювали. Мені була нестерпною думка про те, що я можу припуститися тих самих попинок, що й вони, бо просто не вмію поводитися прості, пристойніше. Краще вже не ризикувати її образити, а бути обережним. Як я вже казав, між безстрашністю та сміливістю є величезна різниця. Ми вже йшли стежкою, яка тим часом повернула назад, ведучи ще вище схилом пагорба. Довкола було майже тихо, лише вітер штух... ш... шурхотів у високій траві, «То він потайний?» – обережно поцікавився я, побоюючись, що скоро це мовчання стане неприємним. «Потайний. Це ще думка м'я дуже м'яко сказано, відповіла Денна, закотивши очі. Якось одна жінка запропонувала мені грошей за відомості про нього. Я прикинулася тупою, а згодом, коли я розповіла йому про це, він сказав, що так він перевірив, наскільки мені можна довіряти. Іншим разом мені хтось порожував. Гадаю, що це теж було перевіркою. Цей хлопака видався мені доволі лиховісним, Мабуть, він тікав від закону або переховувався від рідних. Я вже зібрався це сказати, але побачив, що день нестривожно мене дивиться. Вона боялася, боялася, що я погано про неї подумаю через те, що вона потирає прибхами якогось панка-параноїка. Мені згадалася розмова з Деохом про те, що хоч якою важкою була моя доля, її доля була бисанімно важчою. Щоб я витерпів, якби міг здобути покровительство могутнього шляхтича. На що б я пішов, щоб знайти людину, яка дасть мені грошей – на струни для лютні, забезпечуватиме мене одягом і харчами, та захищатиме від таких злючих малих падлюк, як Емброуз. Я притримав при себе те, що сказав раніше, і з розумінням її усміхнувся. Дуже сподіваюся, що він має вдосталь грошей, щоб компенсувати твої клопоти, сказав я. Цілі торби грошей. Горщики. У неї виг... вигнувся один кутикрота, і я відчув, як її тіло розслабилося. Вона була рада, що я її не засуджую. «Ну, це багато про що говорила, чи не так?» Її очі повисадішили, говорячи так. «Я тут саме через нього», – продовжила вона. Він сказав мені прибути на це весілля. Воно значно більш сільське, ніж я сподівалася. Проте, вона ще раз знизала плечі, мовчки, зауваживши, що бажання шляхти не знебагденні. «Я очікувала, що там буде мій майбутній покривитель». Вона зупинилася і розсміялася. «Це хоч трошки зрозуміло?» Просто вигадай йому якась сім'я, запропонував я. А ти обери його, сказала вона. Хіба тобі в університеті не розповідають про імена? Аннабель, запропонував я. Я не буду, відказала вона, сміючись називати свого потенційного покровителя Аннабель. Герцог товсто А тепер ти просто подашся як фігляр. Спробуй ще. Просто скажи мені, коли я вигадаю таке, що тобі сподобається. Федерік Фігляр Франк, Ферран, Форуе, Фордейл. Вона захитала головою у відповідь. А тим часом ми видерлися на гребінь пагорба. Коли ми нарешті дісталися вершини, нас обвіяв різкий вітер. Денна схопився за мою руку, щоб не впасти, а я прикрив долонею очі від пилу та листя. Вітер задув мені просто до рота листок. Я, здивовано кашлянувши, захвигнувся і почав плюватися. Денні це здавалося особливо куменним. Гаразд, погодився я, виливавши листок з рота. Він був жовтий і формою нагадував наконечник списа. Вітер... Вирішив за нас, пан ясен. Ти впевнений, що не пан Ільма? запитала вона, роздивляючи свисток. Це часта помилка. На смак нагадує ясен, сказав я. До того ж, ільма жіночого роду. Вона серйозно кивнула, хоч очі в неї й були веселі, то нехай буде ясен. Коли ми виправилися з дерев і пройшли вершиною пагорба, Віта різко повіяв знову, ще раз обсипавши нас сміттям, а тоді вщух. Денна відступила від мене на крок, бурмочучи і тручи собі очі. Те саме, те місце в мене на руці, де лежала їдовоця. Довоня, раптом сильно захололо. «Чорні руки», – пробурчала вона, розтираючи собі обличчя. Мені полова в очі потрапила». «Не полова», – відповів я, дивлячись за вершину паруба. Менш ніж за 50 футів від нас стояла купка обгорівих будівель, яка, певно, колись була фермою мотенів. «Попів, це ж ясно». Я відвів Дену до гайочка, де можна було сховатися від вітру і не було видно ферми. Я віддав їй свою пляшку з водою, і ми сіли на впале дерево і її відпочили, поки вона промивала собі очі. Знаєш, не промовив я. Тобі не треба туди йти. Я міг би пошукати твої речі, якби ти сказала мені, де їх залишила. Вона трохи прижмурила очі. Не знаю, що це зараз було, чуйність чи поблажливість. Я не знаю, що ти побачила минулої ночі, тому я не знаю, наскільки делікатним маю бути. «Загалом, я не потребую особливої делікатності», – коротко відповіла вона. «Я ж не соромлива маргаритка». «Маргаритки не соромляться». Дена поглянула на мене, кліпаючи червоними очима. «Ти, певно, маєш на увазі вираз «ніжна фіалка» або «соромлива дівиця». Хай там як маргаритки білі. Червоніти від сорому вони не можуть». «А це», – просто сказала вона, – «уже Ну я подумав, що покажу тобі, який вигляд це має», – відказав я. Для порівняння, що було менше бутнини, коли я намагатимуся проявити чуйність. Мене надовго витрачилося один на одного, але врешті-решт вона відвела погляд. Трочі собі очі. А й справді, визнала вона. Вона закинула голову назад і хлюпнула ще в один обличчя, не самовито кліпуючи. Я, в принципі, мало що бачила, сказала вона, промокнувши обличчям рукавом сорочки. Я виступала перед весіллям, а потім ще раз, поки вони готувалися до вечері. Я все чекала, коли з'явиться мій... Вона злегка всміхнулася. «Пан Ясен!» Але знала, що не може про нього питати. Я не була впевненою, що все це не було черговим випробуванням. Вона затихла, насупившись. «Він подає мені певні сигнали. Повідомляє мене, коли він поруч». Я відпросилась і знайшла його біля повідки. Ми недовго відійшли в ліс і він порозпитував мене. «Хто там, скільки людей? Який вони мають вигляд?» Вона явно замислилася. Тепер згадуючи про це, я думаю, що це і було справжнім випробуванням. Він хотів побачити, наскільки я спостережлива. "Можна подумати, що він шпигун", промовив я, Де не незала почіма. Ми погуляли успів години і поговорили. Тоді він щось почув і сказав мені зачекати на нього. Він пішов до фермерського будинку і ненадовго зник. Як надовго? Хвилина 10? Вона знезала почіма. Ти ж знаєш, як воно чекати на когось. Було темно, а мені було холодно і хотілося їсти. Вона охопила руками живіт і трохи не вперед. «О боги, тепер я теж голодна. Якби ж то я, я витягну зі своєї дорожньої торби яблуко і дав його їй. Яблука були розкішні, криваво-червоні, солодкі та хромкі. Такі, про які мріється весь рік та які бувають лише кілька тижнів восени. де не зацікавлено поглянув на мене. Колись я дуже багато подорожував, пояснив я, узявши яблуко й собі. І часто був голодний, тож я зазвичай ношу з собою якісь харчі». Коли ми отоберемося на ніч, я влаштую тобі справжню вечерю. Він ще й готує, вона вгрізалася в яблуко і запила водою. Хай там як мені здавалося, що я почула якісь крики, тож я пішла назад до ферми. Вийшовши з-за кручі, я чутко почула верески і крики, тоді підійшла ближче і відчула запах диму, а далі побачила між деревами світло вогню. Якого кольору він був? запитав я, Наполовину напхавши широти яблуком. Денно уважно подивилася на мене, її обличчя раптом стало підозрілим. «А чому ти питаєш?» «Вибач, я тебе перебив», – сказав я, прокотнувши відкушений шматочок яблука. «Спершу закінчи свою історію, а тоді вже я тобі скажу». «Я страшенно багато говорила», – відповіла вона. «А ти, словом, не прохопився про те, чому прибув до цього куточка світу. До майстрів університету дійшли певні дивні чутки. І вони послали мене сюди з'ясувати, чи правдиві вони, – сказав я. Збрехати мені вдалося без ніяковисті і без вагань. Правду кажучи, я й не планував цього робити, просто саме вих... вихопилося. Змушений поспіхом прийняти якесь рішення, я не міг спокійно розповісти й правду про свій пошук Чандріян. Мені було страшно явити, щоденно подумає, ніби я пришелепкувати. Вони встаті таким займаються? спитала Денна. Я гадав, що у вас там просто сидять і читають книжки. Дехто читає, визнав я. Але коли до нас доходять дивні чутки, хтось має піти та засувати, що сталося насправді. Коли люди стають забонними, вони починають поглядати на університети думати, хто там знається з темними силами, які краще начіпати, кого нам кинути в велике розпалене байгаття? Отже, ти дуже багато цим зна... займаєшся, вона змахнула напівз'їденим яблуком, тобто розслідує щось яхидно головою. Я просто перейшов дорогу одному майстру. Він подбав про те, що піти в цю маленьку вилиску випало мені. Непогана побрехенька, зважаючи на те, що вона була імпровізованою. Денна не викороб її, навіть трохи розпитавши людей, бо почести це було правдою. За потреби я чудово брешу, Уміння – це не найшляхетніше, але корисне. Воно тісно пов'язане з майстерністю актора та оповідача. І цього всього я навчився в батька, який був майстром своєї справи. «Яке ж ти страшне брехло», – спокійно промовила вона. Я замер наполовину вгрившись за зубами в яблуко, прибав їх звідти, залишивши білі сліди на червоній шкірці. «Прошу?» Вона знизала плечима якщо не хоче мені казати, то нічого страшного, але ви не вигадує якусь історію з недоречного бажання заспокоїти мене чи справити на мене враження. Я глибоко вдихнув, завагався і повільно видихнув: Я не хочу брехати тобі про те, чому прибув сюди, сказав я, але мене бентежи те, що ти можеш подумати, якщо я скажу тобі правду. Деневні очі були темні, задумливі і нічого не виказували. Згодна, нарешті, промовила вона, ведь помітно кивнувши, я цьому вірю. Вранд кусила своє яблуко, і жуючи, обдорвала мене довгим поглядом просто вічі. Її губи були вологі і червоніші за яблуко. «До мене дійшли певні чутки», – нарешті заговорив я. «І я хочу знати, що тут сталося. У принципі, ось і все. Я просто...» «Послухай, Квоуте, вибач». Дена зіткнула і провела рукою крізь волосся. «Я не мав на тебе тиснути». «Це ж е, несправді... Нас не моє діло. Я знаю, як воно, мати таємниці». «Тоді я мало і не розповів усе. Всю історію про своїх батьків Андріан, чоловіка з чорними очима і кошмарною усмішкою, але я побоювався, що це скидатиметься навічай душ на відчайдушне красномовство дитини, спійманої на брехні. Тож замість цього я повівся, як боягусь і замовчав. Так ти ніколи не знайдеш справжнього кохання, сказала Денна. Я різко вийшов із задуми й Вибач, але що? Ти їси серцевинку свого яблука, весело пояснила вона, обризаючи її звідусіль, а тоді їси знизу догори. Я ще ніколи такого не бачила. Давня звичка, би дуже сказав я, не бажаючи розповідати правду. Був в моєму житті такий час, коли я міг знайти хіба що серцевинку від яблука, і радів цьому. А що ти мав на увазі перед цим? Ти що, ніколи не грав у цю гру? Вона продемонструвала недогризок власного яблука і визявлася двома пальцями за хвостик. Загадаєш літеру і крутиш. Якщо хвостик тримається, загадуєш іншу літеру і знову крутиш. Коли хвостик відламується, хвостик віддумався. «Ти дізнаєшся першу літеру імені людини, в яку закохаєшся». Я поглянув на стриганчик яблука, який у мене залишився. Там нічого було брати і крутити. Я відкисив останній шматочок яблука і викинув хвостик. «Либоні, така моя доля – жити без кохання». І знову в тебе вийшло сім слів. Промалувала вона, усміхаючись, «Ти знаєш, що в тебе постійно так виходить». Лише за хвилину до мене дійшло, що вона має на увазі. А в один не зговорив далі, перш ніж я встиг відповісти. Я чула насіння яблука шкідливе, сказала вона. У ньому є мишяк, то просто вигадка, запевнив я. Це було одне з десяти тисяч запитань, які я поставив Бену, коли він подорожував разом з трупою. Там не миш'як, там ціаніт. і його замало, щоб нашкодити людині, якщо тільки не їсти його відрами. Ой, Дена задумали оглянула залишки свого яблука, а тоді заходилося гристи їх знизу вгору. Перш ніж я грубо тебе урвав, ти розповідала мені, що сталося з паном Ясиним, якомога лагідніше нагадав я. Денна зназав причима. Розповідати вже майже нічого. Я побачила вогонь, підійшла ближче, почула ще крики і шум. А вогонь? Вона завагалася. Синій. Я відчув, як у мене здіймається, що схоже на похмуре сподівання. Радість від того, що я нарешті наблизився до на запитання про Чендріан. Страх від думки про близькість до них. Який вигляд мали ті, хто на тебе напав? Як ти врятувалася? Вона гірко засміялася. Ніхто на мене не нападав. Я побачила силуєти на тлі вогню і дала драпака. Вона підняла забинтована руку і торкнулася з кроні. Певно врізалася головою в дерево із непритомнєго. Оклигала в містечку сьогодні зранку. Ось і друга причини, з якої я мусила повернутися. Додала вона. Я не знаю, чи буде ще там пан Ясен. Я не чула, щоб хтось у містечку казав. Ніби знайшов ще одне тіло. Але я не могла про це спитати, не виклавши в усіх підосу. І йому б це не сподобалося, докинув я. кивнув. Не сумніваюся, що він перетвориться на ще одне випробування. Подивиться, наскільки добре я можу тримати рот на замку. Вона багатозначно поглянула на мене. До речі, я спеціально страшенно дивуватимусь, якщо ми когось знайдемо, відповів я. Не турбуйся. Вона нормово усміхнулася. Дякую. Я просто сподіваюся, що він живий. Я витратила цілих два витки на спробую його зачарувати. Вона останнє надпила з моєї пляшки з водою і повернула її мені. Ходімо, роздивимося, де тут що. Де не, напевно. Зіп'ялося на ноги, а я запхав свою пляшку з водою назад у торбу. Краєчка мока, стежачи за денною, я понад півроку попрацював у медиці, де не досить сильно вдарилася лівою скронією, щоб набити собі цінець під оком, а також за вухом аж до волосся. Права рука в неї була забентована, а з її поведінки, я здогадувався, що в неї було кілька серйозних синців, а може кілька зламаних ребер на лівому боці. Якщо вона врізалася в дерево, це дерево, напевно, мало дивну форму. Та я все ж не став загострювати на цьому увагу, не став на неї тиснути. Як я міг це робити? Я теж знав, як воно мати таємниці. Ферми близько не було такою страшною, якою могла би бути. Відповідки залишилася тільки попелу попової дощок. З одного боку, біля обгорілого вітряка, стояло корито для води. Вітер ловив покрутити колесо вітряка, але на ньому зоставилося всього три лопаті. І воно просто гойдалося вперед-назад, вперед-назад. Тів не було, лише глибокі колії, що залишилися в торфі від коліс, фугонів, коли по тіла приїхали. Скільки людей було на весіллі, запитав я, разом із нареченою і нареченим 26-ро. на знічев'я копнула обгоріву колоду, наполовину заховану в пополі біля решток повідки. Добре, що тут вечорами зазвичай йде дощ, бо інакше цей бік гори зараз уже би був би охоплений полум'ям. Тут бува ніхто з ні з ким не ворогує, поцікавився я. Якісь родини суперниці, інший завицяльник спраглий помсти. Ну, звісне діло, легко відповіла Дна. У такому малому містечку саме це і зберігає спокійну обстановку. Цей люд готовий 50 років тримати зло за те, що їхній Том сказав про нашу карі, вона хитнула головою, але жодних убивств. Це були нормальні люди. Нормальні, але заможні, мовчки подумав я, ідучи до фермерського будинку. Цей будинок був з таких, які може собі дозволити лише заможна родина. Фундамент і нижня частина стін у нього були з суцільного сірого каменю. Горішний поверх складався з колот, на яких де-неде виднілася штукатурка, а його кутки були зміцнені камінням. Але стіни все одно похилилися всередину, готові щамиті обвалитися за порожніми вікнами та дверима, і довкола них темніла кіптява. Я зазирнув у дверний проріз, і побачив, що сірий камінь с... стін обгорів до чорноти. Серед завишків меблів та обгорілих мостин біля розкидані... були розкидані черепки від посуду. «Якщо тві речі були тут, – сказав я Денні, – вважай, що вони пропали. Я міг би зайти і подивитися». «Не будь дурним», – відповіла вона. «Це все ось-ось завалиться», – вона постукувала кісточкою пальці по одвірку. Він назвався глухим відлунням. Зацікавившись цим дивним звуком, я підійшов втулянути «що там таке?». Поколупав одвірок нітям і від нього майже без е, спротиву відстав довгий уламок з обічки мою долоню. «Це більше схоже на плавник, ніж на колоди», – сказав я. «Навіщо витрачати стільки грошей заощаджувати на одвірку?» де не зназав почима. «Може, то його вогонь так нагрів? Я відсторожено кивнув і продовжив бродити туди-сюди та все оглядати. Нагнувся, підняв уламок обгорівого гонту і пробурмотів собі під зв'язування. У мене недовго замерзли руки і на нервовому і на нерівному краї дерева замерхтіло полум'я. «Не буде, видовище», сказала Денна. Голос у неї був спокійний, але цей спокій був натужним. Вона наче відчайдушно намагалася говорити байдуже. До мене не одразу дійшово, що вона має на увазі. просто симп... симпатія такого штибу була настільки поширена в аюстеті, що я навіть не подумав, як її спряме хтось інший. «Просто трохи зносен із темними силами, які краще не чіпати», – безтурботно відповів я, продемонструвавши запалений гомд. «Вогонь минулої ночі був синій, вона кивнула. Як полум'я від копального газу, як лампи, які є в аніліні, Гонд полав звичайним, веселим, живто полум'ям. Від синя в ньому і сліду не було. Але минулої ночі воно могло би бути синім. Я кинув Гонд і розчавив його черев'яком. Черевиком. Я знову обійшов будинок. Мене щось бентежило, але що саме я не розумів. Мені хотілося зайти всередину та все оглянути». Вогонь насправді був не такий уже й страшний, гукнув ядені. Що ти залишила всередині? Не такий уже й страшний? недовірливо перепитала вона, звернувши заріг. Ту вже всередині все згоріло, я показав пальцем. Дах прогорів наскрізь лише біля самого комина, отже, є ймовірність, що вогонь дуже сильно б нашкодив другому поверху. Що там було з твоїх речей? Трохи одягу й ліра, яку мені купив пан ясен. Ти граєш на лірі? Я здивувався, а скільки в неї струн? Сім. Я лише навчаюся. Вона коротко, невесело засміялася, навчалася. Мені вистачає вміння на сільське весілля та й усе. Не марнуй сили на лір, відповів я. Це застарілий інструмент, не пристосований до тонкощів. Я не хочу принизити твій вибір інструмента, швидко додав я. Просто твій голос заслуговує на кращий акомпанемент, аніж той, який може забезпечити лір. Якщо тобі потрібен інструмент із прямими струнами, які можна носити з собою, бери півафу, арфу. Ти милий, заявила вона, але її обрала не я. Обрав пан Ясен. Наступного разу я пройшов в нього Арфу. Вона безцільно роззирнулася довкола і зітхнула, якщо він ще живий. Я зазирнув одне з порожніх вікон для огляду, але коли я сперся, у мене в руках опинився уламок під віконі. Це теж прогнило, зауважив я, кришачи його руками. Точно. Денна взяла мене за руку і відтягнула мене від вікна. Тут усе готове звалитися людині на голову. Заходити всередину не варто. Як ти вже сказав, це всього навсього ліра. Я дозволу відвести себе геть. Можливо, там лежить тіло твого покрителя. Денна хитнула головою. Він не хто біжить у підпалену будівлю та опиняється в пастці». вона суворо мене глянула. Та і що ти там сподіваєшся знайти? Не знаю, визнав я. А якщо я не зайду всередину, то не знаю, де ще шукати підказок стосовно того, що сталося тут насправді. Які чутки до тебе взагалі дійшли, поцікавилася денна. Небозна, які, визнав я. Задавши, що казав чолов'яга, з човна. На весіллі вбили кількох людей. Усі загинули, били роздерті, як генчер'яні ляльки. Синій вогонь. Вони справді не були роздерті, зауважива Денна. Судячи з того, що я у містечку, тут добряче помахали ножами і мечами. З моменту прибуття до містечка я не бачив ні в кого навіть ножа на поясі. Максимум фермерів із серпами і косами на полях. Я озернувся на готовий завалитися в фермерський дім, не сумніваючись, що я чогось не помітив. То що, на твою думку, сталося?» – запитала вона. Не знаю, сказав я. Я був готовий до того, що нічого не зниту. Ти знаєш, як роздувають чутки. Я розгонуся довкола. Я і синій вогонь списав би на чутки, якби ти не підтвердила, що він був. Його вчора вночі бачили, інші зауважила вона, коли вони прийшли по тіла і знайшли мене. Дещо щатліво. Роздратувавшись, я розірнувся довкола. Мені досі здавалося, ніби я чогось не помітив, але навіть не уявляв собі, що це може бути. «Що думають містечко?» – запитав я. «Біля мене люди говорили небагато», – саркастично промовила вона. «Або я трохи підслухав розмову Констебля з містром. Люди шепочуться про демонів. Це через синє полум'я. Дехто говорив про блукальців. Гадаю, цього року свято вражає тут буде традиційнішим. ніж зазвичай. І з купою полум'я, сидру і солом'яних опудов. Я знову розвернувся довкола. Руїни повітки і вітряк із трима лопатами та вигорілий дощенто будинок. Я роздатовано провів руками крізь волосся, досі не сумніваючись, щось чогось не помітив. Я сподівався знайти щось ще-небудь. Стоячи там, я раптово зрозумів, яка ця дурня, дурна надія, що я сподівався знайти слід, клапти тканини чи чогось площа, якусь зім'яту записку з надзвичайно важливими відомостями, розписане, наче саме для мене. Таке буває тільки в кастрах. Я дістав пляшку з водою і допив її. Ну, мені тут більше нічого робити, сказав я, підійшовши до корити для води. А ти що робитимеш? Мені треба трохи пошукати, відповіла вона. Є ймовірність, що мій шляхетний друг десь тут, і він постраждав. Я глянув на положисті пагорби, що золотилися осіннім листям, і пшеничними полями. Зеленіли пасовиська та гайками, та е, зеленіли пасовиськами та гайками, сосновими та ялунивими, ялиновими. Повсюди виднілися темні шрами кручі, оголені каміння. Чи, мало, тобі доведеться пройти, сказав я. Вона кивнула зі смиренним виразом обличчя. Треба принаймні постаратися. Може тобі допомогти? запитав я. Я трохи знаюся на лісі. Від товариства я б не відмовився, сказала вона, особливо зважаючи на те, що тут може вештатися банда демонів мародерів. До того ж, ти вже зголосився приголотувати мені сьогодні вечерю». Було таке. Я пройшов повз горіли млин до залізного ручного насоса узявши за руку, наліг на неї і хитнувся. Вона відламалася біля основи. Я витрячався на зламану ручку від насоса. Вона наски спройжавіла і розлетілася брудним клаптями червоної іржі. Раптом я згадав той вечір багато років тому, коли я повернувся до своєї трупи і побачив, що її перебили. Згадав, як витягнув руку, щоб не впасти, і виявив, що міцні залізні обручі на колесі фургона пройжавіли. Згадав, як від мого дотику розвалився грубий шмат дерева. Денне обличчя біля мене виражало тривогу. У тебе все гаразд? Ради те, ли сядь, поки не впав. Тобі боляче. Я спробував сісти на криячі корита, але товсті дошки розкришилися під моєю вагою, наче трухлявий пень. Довірившись до ревітації, я сів на траву. Я подумав склад до ній ручку насоса. Вона насупилася. Насос був новий. Батько наречений похвалився, як дорого було викопати колодязь тут, на вершині пагорба. Усе повторював, що його донька не муситиме тричі на день носити відра під гору. Як гадаєш, що тут сталося? запитав я, тільки чесно. Вона роззирнулася довкола, синиць на її вилиці при цьому різко виділявся на тлі блідої шкіри. Гадаю, коли закінчу шукати свого майбутнього покровителя, я забуду це місце і більше ніколи не згадуватиму. Це не відповідь, зауважив я. Як ти гадаєш що тут сталося? Вона довго на мене дивилася, а тоді відповіла. Щось Я ніколи не бачив демона і сподіваюся, що ніколи не побачу. Але вінського короля я теж не бачив. Знаєш оту дитячу пісеньку? Де не спантеличино поглянув на мене? Тож я заспівав. По синів вогонь мить. Що робить? Що робить? Драва дай? Мерші тікай. Ми чесний, роз'їла ржа. Правда де, а де о лжа? Тихостій, це лиш твій бій. Освідомивши, що я маю на увазі, де не зблідла ще більше, вона кивнула і тихенько наспівала приспів. Жінка йде, як сніг бліда, Нечутна її хода. Як довідатися нам, що за план у Чандріян? Ми з Денною сиділи в мережаному затінку осінніх дерев. Так що нам не було видно зруйновану ферму. Чандріяни, Чандріани справді тут були. Я й досі намагався зібратися з думками, коли вона заговорила. Оце ти сподівався знайти? Спитала вона. Я цього шукав, відповів я. Чандріани були тут менш, ніж добу тому. А я на це не сподівався. Ну, тобто, коли в дитинстві розкопуєш заритий скарб, то не сподіваєшся його знайти. Ідеш до лісу шукати денерлінгів і фей, але не знаходиш. Вони перебили мою трупу і перебили гостей на цьому весіллі. Трасця, теж постійно ходжу до імрії, тебе шукаю. Шукати, але насправді не сподіваюся тебе знайти. Я замовк, усвідомивши, що виразу казна що. Дена засмінялася і трохи розслабилася. В її сміху не було насмішки, на лише втіха. То я загублений скарб чи фейрик? І те, і інше. Схована цінна, Тебе щиро жадають, але рідко знаходять. Я поглянув на неї, ледве свідомуючи власні слова. А ще в тобі є чимало відвері. Вони справді існують. Чандріани і справді існували. Тебе ніколи не буває там, де я тебе шукаю. А потім ти з'являєшся зовсім неждана, як веселка. Останній рік я ховав у глибині свого серця мовчазний страх. Часом я побоювався, що спогад про загибель моєї трупи та Чандріан був просто дивним скорботним сном, який виснував в мій розумі щоб допомогти мені пережити втрату всього свого світу, світу. Але тепер у мене було щось схоже на доказ. Вони справді існують. Мій спогад реальний. Я не божевільний. У дитинстві якось увечері. цілу годину ганявся за Веселкою. Загубився в лісі. Мої батьки були самі не свої. Я гадав, що зможу їх наздогнати. І її наздогнати. Я бачив, де вона має торкатися землі. Ось яка. Де не торкнулися мої руки, я відчув крізь сорочку раптове тепло її долоні. Глибоко вдихнув і відчув запах, її нагрітого сонцем волосся, запах зеленої трави, її чистого поту, її дихання та яблук. У деревах зітхнув вітер і здійняв її волосся, яке завоскотало мені обличчя. Лише тоді, коли на галявині запала раптова тиша, до мене дійшло, ще кілька хвилин безгуздо молов язиком. Я зніченно зашарівся і роззирнувся довкола, раптом згадавши, де перебуваю. У тебе там був якийсь дивуватий погляд, лагідно промовила вона. Здається, я ще ніколи не бачила, щоб ти розклеївся. Я ще раз повільно вдихнув. Я постійно розклеєний, відповів я. Просто не показую цього. Та я про це й кажу. Вона відступила на крок, її долоні повільно ковзнула по моїй руці. А тоді впала. То що тепер? Я поняття не маю. Я безцільно розвинувся довкола. Це теж на тебе не схоже, зауважила вона. Мені б води попити, сказав я. А тоді безпорадно всміхнувся, зрозумів, наскільки по-дитячому це прозвучало. Вона... Вона всміхнулася мені у відповідь. «Непоганий початок», – подражнилася вона. «А далі?» Я хотів би дізнатися, чому Чандріани здійснила напад тут. «Що за плану Чандріан? Так?» Вона посерйознішила. «Важко з тобою знайти заводу середину, а геш? Ти хочеш небагато лише попити води і відповіді на питання, над яким люди роздумували відколи, ну, відколи світ світом». Я гадаю, що тут сталося. Запитав я. Хто, на твою думку, убив цих людей? Вона схистила руки на грудях. Не знаю, відповіла вона. Це могло бути що? Вона зупинилася, закусивши нижню губу. Ні, це не так, нарешті сказала вона. Це прозвучало дивно, але я вважаю, що це були вони. Це схоже на сцену з переказу, тому я не хочу в це вірити, але я вірю». Вона збентежено поглянула на мене. Мені стало легше на душі. Я підвівся. Я гадав, що, можливо, трохи з'їхав з глузду. «Це все одно можливо», – сказала вона. «Я не як я міриво для твого здорового глузду». «Ти почуваєшся божевільною?» Вона хитнула головою, – скрививши кути крота в напівусмішці. «Ні, а ти?» «Не дуже. Це або добре, або погано. Залежить від ситуації», – заявила вона. «Як нам, на твою думку, розгадати таємницю віків?» «Мені треба над цим подумати», – відповів я. «А поки що знайдімо твого таємного пана Ясина. Я б залюбки розпитав його про побачення фермі Мотенів. Де на ківну? Я думаю, що повернутися туди, де він мене залишив, за ту кручу». А тоді пошукає між тим місцем і фермою. Вона знизала плечима. Небозна який план. З нього можна почати, сказав я. Якби він повернувся і побачив, що тебе немає, він міг би залишити по собі слід, за яким ми могли б піти. Денна повела мене лісом. Тут було тепліше. Дерева. Стримували вітер, але сонце все ж проникало крізь дерева. Поза як, чимало з них були майже голі. Жодного листка, чи не втратили, тільки високі дуби, схожі на соромливих старих. Доки ми йшли, я намагався зрозуміти, з якої причини Чандріани могли вбити цих людей. Чи було, що в людей на цьому, весел... на цьому веселі та моєї трупи? Чи батьки батьків сподіва... співали дуже поганих пісень? Що ти спідала минулого вечора? запитав я. На весіллі. Те, що й завжди, відповіла денна, розкидаючи ногами купу листя. Весілі пісні, свищик, піди скупайся в річці, горщик із мідним дном вона захихотіла, та з тітонки Еммі, отакої, вжахнувшись, промовив я на весіллі. Її просив п'яний дід. Вона знизала печима, продираючись крізь густі зарості пожовклого банербіру. Дехто здивувався, але таких було мало. Тут народ приземлений. Ми ще трохи пройшли мовчки. У високому гіллі над нами вияв різкий вітер. Але там, де певентувалися ми, він лише шепотів. «Здається, я ще жодного разу не чув Піди скупайся». А я думала. Денна глянула на мене через плече. «Ти намагаєшся вмовити мене заспівати для тебе?» «Звісно». Вона повернулася і тепло всміхнулася мені. і на обличчя при цьому впало волосся. «Може згодом. Заспіваю за вечерю». Я обійшов слідом... За нею високі оголений темний камінь. Тут у затінку було холодніше. Здається, він залишив мене тут, сказала вона, невпевнено роззираючись навкруги. Вдень усе має інакше вигляд. Хочеш обшукати дорогу назад до ферми, чи піти звід... звідси колом? Піду колами, сказала вона. Але тобі доведеться показати мені, що я маю шукати. Я ж міська. Я швидко показав їй свої скромні знання про ліс. Показав їй, на якій поверхні від червика залишається слід чи відбиток. Зауважив, як добре видно, що купу листя, якою вона пройшла, хтось розворошив і що гілки бенербіру там, де вона крізь з них продерлася, поламані та обдерті. Ми не відходили одне від одного, бо дві пари очі краще, ніж одна. Та й нікому з нас не хотілося рожати самотою. Ми ходили туди-сюди дугою. Чим раз далі, відходячи від кручі. За п'ять хвилин я збагнув, що це марна справа. Просто надто вже багато було лісу. Я здогадувався, що день нашвидко дійшла того ж висновку. Казкові знаки, які ми сподівалися знайти знову, так і не знайшлися. На гівках не висілили клапті тканини. Не було жодних глибоких слідів від зуття, чи покинутих таборів. Зате ми знайшли гриби, жолоді, комарів і єнотовий спослід. Вправно замаскований сосновими голками. «Чуєш воду?» – запитав Оденно. «Я кивну». «Я був би дуже радий, – попити, зізнався я, – і трохи скупатися». Ми мовчки відійшли від пошуку. Нікому з нас не хотілося визнавати, що ми б радо від нього відмовилися, але ми бойнотром відчували, наскільки він відмарний. Ми пішли на звук води, що так вазі схилу. І врешті-решт, подолавши густі соснові зарості, натрапили на чудовий глибокий струмок футів із 20 завширшки. Його вода не пахла стоками зливарні, тож ми попили, а ще й наповнив повінця пляшку з водою. А я ще й наповнив повінця пляшку з водою. Я знав, як воно буває в історіях. Коли молода пара приходить до річки, можна сумніватися, що станеться далі. Денок упадемося з другого боку ялини, що росте неподалік. Сховавшись на піщаній ділянці берега, я відійду на безпечну відстань. Видно, мене не буде, але з мною легко можна буде поговорити. Тоді станеться щось. Вона послезняється і підверне собі ногу. Або поріже стопу обгострий камінь і мені доведеться помчати до неї. А далі? Але це була історія не про те, як двоє юних закоханих зустрілися біля річки. Тож я хлюпнув води собі на обличчя та перевдягнувся за деревом у чисту сорочку. не занурила голову в воду, щоб освіжитися. Її лискуче волосся було темним, як чорнило, поки вона не викрутила його руками. Тоді ми посиділи на камені, відпочиваючи, бовтаючи ногами у воді і насолоджуючись товариством одне одного. З'їли разом яблуко, кусаючи його по черзі. Для того, хто ще ніколи не цілувався, це майже поцілунок. А далі, після нетривалого лагідного мовляння, Дена заспівала для мене «Один куплет, піди, купайся, такий, якого я ще ніколи не чув. На мою думку, вона вигадала його експромтом. Я не буду повторювати його тому, поза як вона заспівала його мені, а не вам. А оскільки ця історія не про те, як двоє юних закоконих зустрілися біля річки, він тут не надто доречний. І я залишу його при собі. Кінець 72-го розділу Розділ 73. ПАЦІ Невдовзі після того, як яблука не стало, ми з Денною витягнули ноги з води і зібрали речі. Я подумав, чи не піти мені босоніж, оскільки босим ногам, здатним бігати тербіянськими дахами, не можна шкодити й найгрубіша лісова підстилка. Але мені не хотілося видатися нецивілізованим, тож я натягнув шкрепетки, хоча вони були мокрі та липкі від поту. Зашнуровуючи червик, я почув десь у лісі негучний шум. Жирево якось, якого сховалося за купкою товстих сосн. Я тихенько піднявся до Денни, згар тонувся її плеча, щоб привернути її увагу, і підніс палець до губ. «Що?» – промовила вона самими губами. Я підійшов ближче, ступаючи обережно, щоб видавати якнайменше звуків. «Здається, я щось чую», – пояснив я, набезавши голову до її голови. «Піду подивлюся». «Дітька лисого», – прошепотіла вона – Її обличчя затянку сосон здавалося блідим. Цей сказав ясен минулої ночі, перш ніж піти. «Зуськи, я не допущу, щоб мене кинув ще йти. Не встигнувши відповісти, я знову почув з деревами якесь ворушіння. від кущів, різкий тріск з сухої соснової гілки. Звуки стали гучнішими, і тепер мені вже було чути, як дихає якась велика істота. Далі притишне звіряче бурчання. Не різке, не чандріанське. Полегшило мені ненадовго, бо я знову почув, як хтось бурчить, а тоді пихкання. Дикий кабан, мабуть, пішов до річки. Ставай за мене», – сказав я Денні. «Більшість людей не уявляють собі, наскільки небезпечні дикі кабани. Особливо восени, коли самці б'ються за панування. Від симпатії користі не було. Я не мав ані джерела, ані зв'язку. У мене навіть доброго дручка не було. Чи не відвернуть його увагу останнього яблука?» Кабан пропхався між низько навислими сосновими гілками неподалік, пихкаючи і щось винюхуючи. Важив він, мабуть, удвічі більше за мене». Піднявши погляд на нас, він гучно-гортанно зарохкав. Він задир голову, ворушичи носом, намагався вловити наш запах. «Не біжи, бо поженеться», – тихо сказав я, не клапиво ставши переденою. Не вигадавши нічого кращого, дістав складний ножик і розкрив його великим пальцем. «Просто заткуй і лізь у річку». Плавають вони поганенько. Я не думаю, що вона небезпечна, спокійно промовила за мною денно. Здається, вона радше зацікавлена, ніж зла. Вона зупинилася. Утім, я високо ціную твою шляхетні, прагненні все таки. Поглянувши ще раз, і зрозумівши, де немає рацію. Це був льоха, а не кабан. І під шаром бруду на ній виднілася рожева шкіра свинської свині, свійської свині, а не брунатна, ще тина дикої. Знудившись, вона опустила голову і заходила сритися довкола кущів під соснами. Лише тоді до мене дійшов, що я зігнувся в якійсь бійцівській стійці, виставивши одну руку вперед, як борець. У другій руці я тримав свого жалюгідного складного ножика. Такого маленького, що розрізати ним навпіл, добре від яблуко, можна було лише за кілька прийомів. А гірше за все було те, що на мені був лише один черевик. Вигляд я мав сміховинний, божевільний, як в Елоді на Гірші дні. Моє обличчя розпашілося, і я здогадався, що, напевно, став червоний, як буряк. Тейло миросердний, я почуваюся ідіотом. Насправді це досить утішно, визнав один. не знаю, чи ставав до цього хоч хто-небудь на мій захист, якщо не брати до уваги доволі неприємні похвальби в шинках. Так, звісно, я натягнув другу шкарпетку на червик, не підіймаючи погляду. Надто соромно було дивитися її у вічі. Кожна дівчина мути, мріє бути врятованою від чиєї сручної свинки. Я серйозно, піднявши очі, я побачив на її обличчя лагідну втіху, але не побачив насмішки. «Ти здався лютим, як навіжений наїжджачений вовк!» Вона зупинилася, дивлячись на мою голову. «Або, можливо, лис! Ти надто трудий для вовка!» Я трохи розслабився. «Краще бути наїжаченим лисом, аніж пришелепуватим напівзут, напівозутим ідіотом!» «А от ніж ти тримаєш неправильно!» – спокійно зуважила вона кінушними руку. «Якби ти справді когось штрикнув, у тебе ковзнула б долоня, і ти б сам собі порізав великий палець!» Вона витягнула... Взялася за мої пальці і трохи її посунула. Якщо тримати її його отак, твій великий палець у безпеці. Проблема в тому, що так втрачається дуже багато свободи руху в зап'ястку. А ти дуже багато билася на ножах? ошелешено запитав я. Не так багато, як можна подумати, сказала вона з лукавою усмішкою. Це ще одна сторінка тієї потертої книжечки, за яку ви, чоловіки, так полюбляєте на нас за ціла залицятися. Вона роздратовано закотила очі навіть полічити. Не можу, скільки чоловіків спробувала мене звабити, навчаючи мене захищати свою честь. Я ніколи не бачив, щоб ти носила ніж, відзначив я. Чому? А навіщо мені носити ніж? запитала денна. Є ж тендітна квіточка та все таке. Жінка, що ходить повсюди з ножем, явно напрошується на проблеми. Вона занурила руку в кишеню, дістала довгий вузький шматок металу, що виблискував уздовж однієї рані. А от жінка, що носить ніж, готова до проблем. Загалом видаватися нешкідливою простіше, як не глянь. Так проблем менше. Я не перелякався лише завдяки тому, що вона так невимушено поводилася. Ніж у неї був не набагато більше замій, але її ніж не був складним. Це був прямий шмат металу, з руків'ям загорнутим у тонку шкіру. Він явно був зроблений не для їжі, і не для різноманітних робіт біля ватри. Він більше скидався на гостро, як битва, хірургічний ніж з медики. «Як ти носиш його в кишені, наріжучись на клапті?» запитав я, де не повернулося в бік, показуючи мені. Моя кишеня всередині розрізана вздовж. Він кріпиться в мене на нозі. Тому він такий плаский, щоб не було видно, що він при мені. Вона взялася за шкірене руків'я і продемонструвала, ніж мені. Отак, великий палець треба класти на поверхню. Ти намагаєшся мене звабити, навчаючи мене захищати свою честь? Запитав я. Наче в тебе є честь, засміялася вона. Я намагаюся не дати тобі порізати свої гарненькі ручки, коли ти знову доведеться рятувати дівчину від свині. Вона схилила голову на бік. «До речі, ти знав, що коли ти розгнівний, твої очі...» «Гов, пацці!» Крізь зелен до дерева долинув голос у сопроводі приглушеного дзвончання дзвоника. «Паць, паць, паць!» Велика льоха пожвавішала і потрюх... потрюхр... потрюхрикала на голос назад. «Крізь кущі!» Де не повернула ніж на місце, і я тим часом підняв свою дорожню торбу. «Постерювся за свинею, ми помістили вниз, помітили вниз за течією чоловіка» за яким трохи кілоспів десятки великих льох. Був там також старий шитиністий кабан, а під ногами бігало зо два десятки поросят. Свинопас підозріло нас оглянув. Доброго дня, крикнув він. Ви сі не бійте, у нисі не кусають. Він був худорлявий і засмаглий. Мав кошлату бороду, з його довгого ціпка звисав неоковирний бронзовий дзвоник. А на, двому, а на одному плечі він ніс подерту торбу. Пахло від нього краще, ніж, мабуть, можна було очікувати, оскільки свиня на випасці краще стежать за своєю чистотою, ніж ті, яких тримають у загонах. А якби він не пах, як свиня з загону, я б насправді не став йому на це на карб, бо сам, без сумніву, не раз у своє життя мав іще гірший запах. Я думав, що вчусь щось далі заводов, сказав він із таким сильним колоритним акцентом, що його майже можна можна було відчувати на смак. Моя мати називала його акцентом глибоких долин, оскільки такий можна почути лише в містечках, які не мають широкого зв'язку з зовнішнім світом. Навіть у таких малих схожих на себе містечках, як Трибон, сильного акценту в людей уже не було. Я дуже довго прожив у Тарбіені та Ємрі, і тому багато років не чув такого незвичайного діалекту. То Лопака, напевно, виріс у справді віддаленому місці, Либонь десь далеко в гірській глушані. Він підійшов до того місця, де стояли ми, і похмуро глянув на нас примруженими очима. «Що це ви туйка робите?» – підозріло, його, – запитав він. «Я гейби якісь співанки чув, то моя ситра первих, сказав я, кивнув на, кинувши на денну. «А файно ж у нас співає, хіба ні?» – я простягнув руку. «Ради знакомству, вуйку. Звими ми ковут». Почувши, як я розмовляю, він, здається, був шокований, а з його обличчя майже не злик на похмура підозрілость. «І я сітішу знакомством, пане Кво Ковуте», – відповів він, потисши мені руку. «Тяжко стріти хлопа, кий говорить, як треба. Туйка так говорять, гейби писки вовною понапихали». Я засміявся. Мій няню казав «Вовна в писку, вовна в голові». Він усміхнувся на висорот і потис мені руку. «Я зву Скойван, Шимельпефхен, Шимельпфген, Шимельпфеннег. Ти сі прозиваєш як Круль якийсь, випаю я. Не дуже сі дутимеш, як я то скорочу до Шима. Ми всі друзяки так прозивають», – широко сміхнувся він мені і мені по спині. «Така файна молодіж, як осьо ви, може ми й Шимом називати». Він прогамладено… А тоді знову на мене. Дені треба віддати належне, вона й оком не змогнула, коли я раптом перейшов на діалект. «Вибачай», – сказав я, змахнувши рукою в її бік. «Шими, це є моя найлюбиміша сестра в перших». «Дінне», – відпрокомендувалася Денна. Я понизив голос до тритального шепоту. «Файна дівка, от тільки всього сісти дає. Я сі бою від дня багацько не учуєш». Денна ввійшла в образ без жодних вагань, опустила погляд на свої ноги та знервовано зціпила руки. Надовго позирнула вгору так, щоб сміхнутися свинопасою, а тоді знов опустила очі, зображивши незграбну сором'язливість, так вдало, що я сам мало не обманувся. Шим Гречтон торкнувся чува і кивнув Всі ти ж у знакомством, Дінни. Кілько жив, а такого файного голосу ще не чував, зізнався він, трохи відсунувши назад свого безформного капелюха. Дена так і не поглянула йому в очі, і він знову повернувся до мене. «Файна втя череда», – кивнув на свини, що вже розбіглися і блукавими деревами. Він захихотів і хитнув головою. «То не череда, то в овець і в корів череда, а у паць стадо». «От такої», – відповів я. «А не можна дуже щими купити втя файне пацятко? Ми з сестрою нині не ввечеріли». «Мо і можна», – обережно помовив він, везернувш на мій гамнець. «Як ти її нам оббілуєш?» «Дам ти штири йоти», – сказав я, знаючи, що це – чимала ціна. «Але тільки як зробиш нам ласку, сядеш і поїси трохи з нами». Так я похотренько промацував ґрунт. Люди, що працюють поодинці, як-от вівчарі або свинопаси, схильні або добре почуватися на саботі, або тожити за спілкуванням. Я сподівався, що шим схильний до останнього. Мені були потрібні відомості про весілля, а в містечку швидше за все – Говорить, не став би ніхто. Я лукаво йому всміхнувся, занурив руку в дорожню торбу і вийняв з неї куплену відмінника пляшку-бранду. Маю навіть чимот моцним його запити. Як ти не проти випити трохи зрану з чужими людьми? Денна здогадалася, що тепер її вихід. І підняла погляд, зазирнувши в очі вічі Шимові. сом'язливо усміхнулася, а тоді знову пустила очі. «Ну, миненька виховала, як сі богочастиво бо богочастливо промовив свинопас, поклавши руку на груди. Я п'ю хіба тоді, як дуже хочуть, чи як вітер такий дме. Він демонстративно зняв безформеного капелюха і нагородив нас напівпоклоном. Ви, наче люди, добрі, ми було б утішно з вами повечеряти. Шин схопив за карк під свинка і відтягнув його вбік, а тоді зарізав та оббілував довгим ножем зі своєї торби. Я розгіб листя і намостив трохи каміння, щоб справити на швидку ручку стрище. За хвилину підійшла Денна з оберемком сухого хмизу. «Я так розумію, ми маємо викачити з цього хлопака всі відомості, які тільки можна?» Тихо запитала вона за мого пища. «Я ківнув. Вибач за соромливу двоюрідну сестру, але...» «Ні, це ти гарно придумав. Я погано говорю Селюцькою. А він швидше відкриється тому, хто говорить нею добре». Вона позирнув на мене. «Він майже закінчив». Вона неквапом відійшла до річки. Я нишком розпалив вогонь за допомогою симпатії, тим часом як Дна справила пару рожнів із роздвоєних вербових гілок. Повернувся шим зівправно розібраним по попря... з поросям. Поки свинка смажилася, димлячи капаючи жиром на хмиз, я передав по колу пляшку з брендом. Я ними сватима вдав, ніби п'ю, просто задерши пляшку і намочивши собі вуста. Дене теж торкнулася пляшки, коли та дійшла до неї. А після цього на її щоках з'явився ніжний рум'янець. Шим дотримав слово, і поза як вітер, так і дув. Його ніс невдовзі приємно почервонів. Ми з Шимом балакали ні про що, доки порося не засмажилося до хрусткої скоринки. Ще більше я слухав, то менше уваги звертав на Шимів акцент. І мені вже не було потрібно так зосереджуватися на його імітації. Коли підсвинок був готовий, я вже практично про нього забув. «Файно ножем ріжеш, похвалив я Шима. «Та я сі дивую, що ти то початку зарізав туйка при пацях!» Він тихнув... Е, він хитнув головою. «Паці ще ті поганці!» Він показав на Льоху, що саме Трухикова до того місяця, де він розправився зі свинкою. «Бачиш? їх тра легкі... того малого!» Паці умні, та доброти в них катма. Оголосивши, що Порося майже готове, Шим дістав круглий буханець фермерського хліба і розділив його на троє. «Баранина!» – буркнув він собі під носа. «Кому трата, баранина, як є добрий кусний пацятники?» «Пацятинки!» Він зіп'явся на ноги і заходився каряти свинку своїм довгим ножем. «Що хочете, панусю?» – запитав щімденно. «Та ми все їй подобає!» – заявила вона. «Що дасте, то й візьму!» Я був радий, що Шим дивився на мене, поки вона говорила. Акцент у неї був не ідеальний. О, надто довге, а задня стінка горла надто напружна. Але насправді досить добрий. Та не труд туйка сісти дати, запевнив її Шим. Усім усього стане, ще й застанеться. Ми завше сією подобав крижичок, заказала Денна, а тоді ніякого зашарілося та опустив погляд. Цього разу о, в неї вийшло краще. Шим показав своє істинне джентельнество, поклавши на її шматок хліба, товстий кусень гарячого м'яса без жодних грубих зауважень. Пильнуйте пальчики, заждіть хвильку, поки охолоне. Усі заходилися їсти. Шим подав другу порцію, а тоді третю. Невдовзі ми вже зизували жири з пальців та їли з останніх сил. Я вирішив прийти до справ. Якщо Шим не готовий попліткувати тепер, то не буде готовий ніколи. Я сі здивав, як уздрів, що ти, туйка, сам ходиш. Оно, Оно де ж така халепа була? «Ка халепа?» – запитав він. Він ще не знає про різнину на весіллі. «Чудово!» хоча він не міг ідеально розповісти мені про сам напад, що означало, що він охоче говорити про події, що безпосередньо передували весіллю. Я сумнівався, що зміг би знайти хоч одну людину, готова чесно відверто поговорити про загиблих, навіть якби все місто не було перелякане до смерті. «Чув, була касть халепа на фермі Мойтенів», промовив я, стараючись висловитися максимально розпивчисто і необразливо. Він прихнув «Не можу сказати, що ми, то якось дивує». «А чом так?» Шим сплюнув. «Мотени – ще ті паскудники і не можуть бути ліпшими», – він знову хитнув головою. «Я від гребка сі тримаю подалі, бо ми ненька в голову вбива трохи клепки. У Мотена і тії нема». Лише тоді, коли Шим вимовив назву того місця, зі своїм сильним акцентом я зразчув її правильно. «То був не грибок. Греблі там були ні до чого. Ішлося про гробок. Я там навіть паць своїх не випасаю». «А той, варіант там хату мирує», – він несхвально хитнув головою. «І ніхто їх не пробував спинити», – підказала Денна. Свинопас нецем не пихнув. «Мотен хіба пастуха? Ніць чоловіку так вуха не затуляє, як гроші». «Та то ж тільки хата», – відмахнувся я, – «то не страшно. Як чоловік хоче своїй доні файну хату з краєвидом, то то є файно», – погодився з їм. «Та як він копає фундамент, знаходить кості, таке інше і сі не спиняє», Такої дурості ще світ не бачив. «О, такої!» – нажахано охнула Денна. Шим кивнув і нахилився вперед. «І то, ще навіть не її найгірше. Він копав собі далі і доходить до каміння. Чи він тоді сі він прихнув. «Він його вийма і шука ще, щоб намурувати ту хату. А чому йому не мурувати її з того каміння, що він, що він знайшов?» – поцікавився я. Шим поглянув на мене як надурника. «Мурувати хату з могильного каміння?» Ти б викопав щось із могили і подарував дочці на весілля? Він щось знайшов. А що? Я передав йому пляшку. Так тож і є велика тайниця, не хіба? Гірко помовивши, випивши ще. Я чув, він сам там був. Викопував фундамент під хату і витягнув каміння. А тоді бачить мурована каміння, кімнатка, скрізь щільненько запечатана. Та він каже всім мовчати про те, що там знаходить. Бо хоче зробити з того великий сюрприз на весіллі, "Кейска?" запитав я. "Ні, грошей не було", він хитнув головою. Мотин про таке ніколи не мовчав. "То була кась", він відкрив прикривот та шукаючи потрібне слово. "Як сізвести стара штука, яку багачі ставлять на поличку, щоб вразити всіх своїх zacних друзів. Я безпощадно з незаплечима". "Спадщина", підказав Денна. шим поклав палець біля носа, а тоді з усмішкою показав на неї. "Ось воно, Кась штука, щоб блистить. Щоб всіх вразити показушник той Мотен. То ніхто не знав, що то таке? запитав я. Шим кивнув. Знала тільки жменька Люду. Мотен і його брат, двоє синів, та ще, може, жінка. У них всі півроку дражнили люд от великою таємницею. Гнули кирпи, гейби понтифіки. Це док... докорінно змінило ситуацію. Я мусив повернутися на ферму та оглянути все знову. А ви там нинки когось виділи? запитала денна. Ми шукаємо мого вуйка. Шим хитнув головою. Не можу сказати, що мав таку честь. Я вельми за нього і хвилюю, не здавалася вона. Не буду тобі брехать, золодко, відповів він. Як він у цих хащах самодин, ти правильно за нього всі хвилюєш. Тут лихі люди ходять? запитав я. Не такі, як ти думаєш, сказав він. Я сюди лише раз на рік ходжу осінню. «Уно того варте, щоб назбирати корму кабанцям, та й по всьому. У цих лісах є щось химерне, особливо там, на півночі». Він поглял на денну, а тоді собі на ноги. Явно не знаю, чи напевне продовжувати йому чи ні. Саме про таке і хотів щось дізнатися. Тож я відмахнувся від його зауваження, сподіваючись його спровокувати. «Не тра нам казки казати Шиме!» Шим насупився. «Дві ночі тому, як я встав, він завагався, позирнув на денну» поробити свої справи. Я видів світло десь на півночі. Велике-превелике синє полум'я. Таке завбічке, як ватра. Але вно взяло та й спалахнуло. Він клацнув пальцями. А тоді ніц? І так тричі. Ми аж мурашки по спині проповзли. «Дві ночі тому?» перепитав я. Весілля було лише напередодні ввечері. Та сказано ж ти дві ночі відповівшим. Відтоді я йшов тільки на південь. Не хотів лізти до того, «Що розпалює там уночі синій вогонь?» Ні ну справді шими, синій вогонь?» «Що я тих... що я... тих хлопче, які збрехли рук, щоб вигадувати всякі страховища і видурювати втя грошики?» – промив він, явно обурившись. «Я в цих паробах усеньків життя прожив. Усі ж бо знають. У кручах на півночі щось таке є. Не дарма люди туди не ходять». «Там що, жодно, жодної ферми?» – запитав я. «На кручах нема, де щось ростити. Ну, може, хіба що каміння?» З жаром промовив він. «Гадаєш, я не пізнаю свічку чи ватру, як побачу?» «Він був синій, кажу ж ти». «Здоровезний, він широко змахнув руками». «Гей би у ватру алкоголю підлили». Я махнув над це рукою і перевірив розмову на іншу тему. Невдовзі шим тяжко зітхнув і звівся на ноги. Паці вже, певно, не чисто все туйка об'їли. Сказав він, узяв свій ціпок і потрусив ним так, щоб незграбний дзвоник гучно завинчав. Синота звідусідь покірно потрухикала до нього. Говпаці, крикнув він. Паць, паць, паць. Ану, пішли, сараки!» Я загорнув залишки з свинини в мішковину, а денна кілька разів сходила по воду з пляшкою та загасила багаття. Коли ми закінчили, шим уже добився порядку від свого стада. Воно виявилося більшим, ніж я гадав. У ньому було дві злишком дюжини дорослих льох, а також під свинки та кабан із сірою шерстяною, шитинястою спиною. Шим трохи помахав нам рукою і подався геть, не сказавши більше ні слова. Дзвоник на його ціпку завинчав у такт його крокам. А свині юрбою тяглися за ним. «Ну, це було не надто делікатно», – заважива Денна. Довелося трохи його підштовхнути», – виправдався я. «Забобоні люди не люблять говорити про те, чого бояться». Він уже був готовий закритись, а я мав дізнатися, що він побачив у лісі. «Я могла б не це з нього», – сказала вона. «Немед люди йому ловлять і все таки». «Мабуть, що так», – визнав я, закинувши на плечі дорожню торбу і рушивши. «Мені здавалося, що ти сказала, ніби не говориш Селюцькою». «Селюцькою? У мене слух імітатора», – сказала вона. байдуже завжди почимо. Я доволі швидко такого навчаюся». Я сі здивував так, що я сплюнув трястя. Я цього акценту позбуватимуся цілий виток. Він застрах у мене в зубах, як шматок хреща. Тим часом Денна понура оглядала навколишній пейзаж. Гадаю тобі, тоді нам треба повернутися до пошуків. Знайти мого покровителя і відповіді на деякі твої запитання. Та це, в принципі, безглуздо. Сказав я. Знаю, але ж не можна здатися, навіть не спробувавши. Я не про це. Дивись, я показав на те місце... Де в багні та листі поролися свині в пошуках якогось ласого шматочка. Він дозволяв своїм свиням пастися повсюди. Навіть якщо слід є, ми його нізащо не знайдемо. Вона зробила довгий вдих і видихнула, стомлено зітхнувши. У тій пляжці ще щось залишилося? змучно спитала вона. Мені досі болить голова. Я ідіот, сказав я, розвернувши зі Як Якби ж, то ти швидше сказала, що він тобі дошкуляє. Я підійшов до молодої берізки. Зрізав кілька довгих смужок кори та приніс їх денні. Внутрішня частина кори добре знеболює. Корисно мати, тебе на, похва... на похваті. Вона злущила нігтем трошки кори і поклала собі в рот. Зморщила ніс. Гірка. Це і є ознакою справжніх ліків, зауважив я. Якби вона мала добрий смак, це були б власачі. Хіба не так влаштований світ, замислилася вона. Ми хочемо солодкого і потребуємо неприємного. Сказавши це, вона сміхнулася самими вустами. «До речі», – спитала вона, – «як мені знайти свого покровителя? Я відкрита для пропозицій». «У мене є ідея», – відповів я, закинувши на плечі торбу. «Але спершу нам треба піти назад на ферму. Там є дещо таке, на що я маю поглянути ще раз». Ми повернулися на вершину грубка, і до мене дійшло, звідки взялася його назва. Там здіймалися хвилями дивні, неправильні форми бриви. Хоча довкола ніякого каміння не було. Тепер, коли я спеціально їх шукав, їх неможливо було не помітити. На що тобі треба глю поглянути? запитала Дна. Майнувазі, якщо ти спробуєш зайти в хату, мені можливо доведеться фізично тебе втримати. Поглянь на хату, сказав я. А тепер поглянь на кручу, що визирає з дерев за нею, як показав рукою. Там камінь темний, а каміння, з якого складається будинок, сіре, закінчила вона. Я кивнув. Вона не зводила з мене вичікувального погляду. А що саме це означає? Як він і казав, вони знайшли камені з кургану. У цій місцевості немає жодних курганів, відповів я. Кургани зводять у Вінтесі, де це традиція, або в заболочених знизовинах, де могили викопити не можна. Від найближчого справжнього кургану нас відділяє з 500. Я підійшов ближче до фермерського будинку. До того ж кургани з каміння не складають. А якби й складали, то не з такого каміння, добутого в каменоломні, та обтесаного. Це привезли здалеку. Я провів рукою по гладенькому сірому каменю стіни. Тому що комусь захотілося побудувати щось довговічне, щось масивне. Я знову повернувся до Дени. На мою думку, тут під землею ховається фортеця, що колись давно стояла на пагробі. на хвильку замислилася. Чому цей пагорб назвали гробком? Якщо справжніх поховальних курганів тут не було. Мабуть, тому що місцеві ніколи не бачили справжнього кургану, а лише чули про них в оповідках. А варто їм знайти пагроб, осіяний чималими горбками. Горбок. Але це але ж це глушина, Вона безвільно розвернулася навкруги. Це практично глушина. Тепер так, погодився я. А тоді як це було збудовано? Я показав рукою на просвіт між деревами на північ від спаленого фермерського будинку. Підійди на хвильку. Я хочу глянути на дещо інше. Коли я пройшов повз дерева, з північного краю пагорба, мені стало чудово видно навколишню сільську місцевість. Осіннє листя червоніло і жовтіво так, що аж дух запирав. Я бачив кілька розрізаних будинків і повіток в оточенні золотих полів і блідозелених пасовиськ, усіяних білими вівцями. Мені було видно той струмок, в якому подригали ногами мезденою. Глянувши на північ, я побачив кручі, про які розгадував шим. Там земля здавалася більш кам'янистою, як і вну, передусім самому собі. Звідси видно все в радіусі 30 миль. Кращий краєвид відкривається лише з отого пагорба. Я показав невисокий пагорб, який застосував, який е, застував мені кручі на півночі, і він закінчується мало не шпилем. На його вершині замало місця для будь-якого пристойного укріплення. Вона задумливо розвернулася довкола, а тоді кивнула: гаразд, ти мене переконав. Тут була фортеця. Що тепер? Ну, я б хотів витратися на ту вершину, перш ніж ми отоберемося на ніч. Я знову показав на високий вузький пагорб, що заступав нам частину круч. Іти всього милючи дві, а якщо на північних кручах відбувається щось дивне, нам звідти буде чудово це видно. Я на мить завислився. До того ж, якщо ясен перебуває десь у радіусі 20 миль звідси, він може побачити наш вогонь прийти до нас. Якщо він намагається триматися в тіні і не хоче йти до міста, то бідійти до ватери він усе-таки може, денна кивнула. Це вже точно набагато краще, ніж вештитися на услів по кущах. «На мене часом находить, відповів я. І театральним жестом показав униз. «Прошу, дами». «Перші». «Прошу, дами перші». Кінець 73-го розділ. Розділ 74. Путь-камінь. Хоча ми з Денною загалом утомилися, ми видерлися на північний пагорб швидко. Сонце саме почало сідати за горами. Пагроб свідусіль оточували дерева, але вершечок у нього був лисий, як голова священника. Від, від нічим не обмеженого краєвиду довкола з, запирало дух, я шкодував лише про те, що, доки ми йшли, з'явилися хмари, через які небо стало плоским і сіре, як шифер. На півдні було видно кілька невеличких ферм, між деревами звивалося кілька струмків і вузьких доріг. Гори на заході скидалися на віддалену стіну. На південному сході я побачив дим, який здіймався в небо та низенькі брунатні будівлі трибона. Повернувшись на північ, я побачив, що свинопас сказав правду. У тому напрямку не було видно жодних ознак проживання людей, жодних доріг, жодних ферм, жодного диму з каминів, тільки земля, дедалі нерівніша. Голий камінь і дерева, що вчепилися у кручі. На вершині пагорба не було нічого, крім кількох сірокаменів. Три масивні камені було складено в величезну арку, схожу на велетенські двері, два інших лежали на боці, неначе відпочиваючи, в густій траві. Їхня присутність у мене так, ніби я несподівано зустрів давних друзів, де насіла на один із важачих сірокаменів, тим часом як я стоячи оглядав сільську місцевість. Відчувши легеньке поколювання дощу на обличчі, я вилився собі під ніс і хутко підняв кап поща. Це ненадовго, сказала Денна. Так було останніх кілька ночей. З'являється хмари десь із пів годин дощити, а тоді все вщухає. Добре, відповів я, ненавиджу спати під дощем. Я поставив дорожню торбу з завітреного боку одного з сіро і ми вдвох почали облаштовувати табір. Ми обоє займалися своїми справами, так? Ніби робили це вже сто разів. Денна розчистила місце для багаття і набрала каміння, я приніс оберемок мизу і швидко запалив вогонь. Під час наступного походу я набрав кропу та. Викопав стільки диких цибулин, які помітив, видираючись на пагову. Уперіщив дощ. Відтак, коли я взявся готувати вечерю, він поступово ущух. Я приготував у своєму маленькому казанку печеню зі свинини, що лишилося від обіду, моркви та картоплі, а також знайденої цибулі. Приправив я її сіллю, перцем і кропом, а тоді розігрів один корж біля багаття і розрізав воскову оболонку на сирі. На сам кінець я прилаштував два яблука між розпеченим камінням довкола багаття. Вони мали спектися саме тоді, як настане час для десерту. Поки вечеря готувалася, Денна назбирала невеличку гірку хмизу. Я розклав ковну, щоб їй було десь сісти, а вона схвально поохала над їжею, коли ми заходилися їсти. До такого ставлення можна звикнути, зауважила Денна, коли ми закінчили. Вона задоволено відкинулася на один із каменів. Якби в тебе при собі була лютня, ти міг би заколисати мене співом і все було б ідеально. Я сьогодні вранці зустрів на дорозі мідника, і він спробував продати мені пляшку фруктового вина, сказав я. Треба було пристати на його пропозицію. Обожню фруктове вино, промовила вона. Воно було полуничне, здається, так, дізнався я. Бачу, що буває, коли не слухають мідника на дорозі, насварилася вона з сонними очима. Такий розумник, як ти, чув достатні історій, щоб про це знати. Вона раптом сіла і показала кудись за моє плече. «Поглянь!» Я повернувся. «Чого мені шукати?» – запитав я. Небо й досі було затягнуте хмарами, тож сільська місцевість довкола була просто морем чорноти. Просто дивись далі. Може це... Ось. Я це побачив. Десь на віддалі зблиснуло сині світло. Я здійнявся на ноги і став перед вогнем, щоб він не світив мені в очі. Де наставо біля мене, і ми почекали якусь мить, затримувавши поди. Синє світло спалахнуло знову, тепер уже сильніше. Як ти думаєш, що то таке? запитав я. Я цілком впевнена, що всі залізні копальні десь на заході, замислилися денна. Вони тут ні точно ні до чого. Ще один спалах. Він здавався виник на кручах, а отже, якщо це було полом'я, то воно було великим, принаймні в кілька разів більшим за наше багаття. Ти казала, що твій покровитель подає тобі певні сигнали, проказав я. Не хочу бути надміру цікавим, але чи. ні. Синій вогонь там ні до чого, сказала вона і притишено зміялося. Побачивши, як я розгубився, це було б надто зловісно навіть для нього. Ми поспостерігали ще трохи, але цього більше не сталося. Я взяв гівку завштовшки приблизно з мій великий палець, розламав її надвоє, а тоді вбив обидві половинки каменем у землю, як ківки для намету. Денна запитливо прийняла брову. Вони показують у той бік, де ми побачили світло, пояснив я. У цій темряві мені не видно жодних орієнтирів, але вранці ми завдяки цьому побачимо. З якого боку воно було. Ми повернулися туди, де сиділи, і я підкинув хмизу в багаття, так що в повітря злетіли яскраві іскри. Комусь із нас, мабуть, доведеться пильнувати вогонь, сказав я, на той випадок, якщо хтось прийде. Я зазвичай все одно не сплю до ранку, промовила Денна. Тож із цим проблем не має бути. У тебе порушення сну? У мене сни, відповіла вона таким тоном, що було очевидно, більш нічого вона на цю тему не скаже. Я здер який причепився до краю мого поща і кинув його в багать. Здається, у мене є версія стосовно того, що сталося на фермі Мотині. Вона пожвавішала. Ану, розказує. Питання от у чому, навіщо Чандріана було нападати саме там і саме в той час? Звісно, річ у весіллі. Але чому саме не це весілля? Чому у цієї ночі? Може, просто скажеш мені, промовила Денно, потираючи собі чоло. Не намагайся витягнути з мене раптове осяяння, наче шкільний учитель. Я знову відчув, що взявся краскою сорому. «Вибач, не вибачайся. За звичайних обставин мені дуже подобається обмінюватися з тобою дотепами, але я довго була на ногах і мені болить голова. Просто переходь одразу до кінця. Річ у тому, що знайшов Мотен, розкопуючи стару фортецю на пагобі В пошуках каміння, сказав я. Він викупав щось у руїнах і місцями розпускав про це плятки. Чандряни почули і прийшли це вкрасти. Дещо пафосно завершив я. Де не щось не сходиться. Якби вони хотіли тільки забрати ту річ, вони могли б зачекати до кінця весілля і просто вбити молодят. Це значно простіше. Це мене дещо спантуюча. Ти маєш рацію це було б логічніше, якби вони насправді хотіли позбутися всіх знань про цю річ, як старий король Селон, коли він вирішив, що його регент, що його регент викриє його зраду, перебив усю його родину і спалив її маєту, щоб звістка про це не поширилася, ніхто не зміг знайти жодних доказів. Денна показав на півень. Оскільки всі, хто знав цю таємницю, мали бути на весіллі, Чандріани можуть прийти, перебити всіх, хто що знає, і або знищити це, або викрас. Вона змахнула долонею. Усе чисто. Я сидів і чудувався. Не стільки тим, що сказала Денна, хоча це, звісно, було краще за мою власну здогадку. Я згадував, що спіткало мою трупу, чиїсь батьки співали дуже поганих пісень. Але вони не просто вбили моїх батьків, вони перебили всіх, хто був досить близько, щоб почути, бодай частину пісні. Денно закутувався в мою ковту і скрутилася калачиком, повернувшись спиною до вогню. «Я дозволю тобі подумати про мій видатний розум, поки я спатиму. Розбуди мене, як тобі знадобиться розгадати щось інше». Я не дав собі заснути, головно з волі. У мене був довгий, визнажливий день. Я проїхав вверх 60 миль, а тоді пройшов піскою ще півдюжини. Але день не постраждало, і її сон був потрібніший. До того ж, я, я хотів іще подивитися, чи не з'явиться на півночі синє світла? Воно так і не з'явилося. Я додав хмизу до багаття і трохи над... задумався над тим, чи бентежить Віла з сімом моє раптове зникнення з університету. А що там Арвіл, Елксадал і Кілвін? Чи замислюються вони про те, що зі мною сталося? Я мусив лишити записку. Я не мав змоги відстежувати час, оскільки зорі досі закривали хмар. Але під... підкинувши хмизу до багаття щонайменше шість чи сім разів, я побачив, як дена напружилася і раптом прокинулася. Вона не підскочила, а в не, але в неї зупинилося дихання. І я побачив, як її темні очі дико забігали з боку в бік, наче вона не знала, де перебуває. Вибач, сказав я, передусім для того, щоб вона змогла зосередитися на чомусь знайомому. Я тебе розбудив? Вона розслабилася і сіла. Ні. Я. ні, аж ніяк. Тепер я якийсь час обійдуся без сну. Хочеш помінятися? Вона протерла очі і поглянула на мене з забагаття. Дурне запитання, вигляд у тебе вона почала знімати з себе ковдру. Ось, я відмахнувся. Завиш собі, мені плеча вистачить. Я підняв каптур і ліг на траву. Який ти, джентльмен? лагідно зіронізувала вона, накривши ковдрою плечі. Я підклав собі під голову руку і, намагаючись вигадати якусь дотепнішу відповідь, заснув. Я пробудився від неясного сну, в якому просувався велелюдною пруцею і побачив над собою денене обличчя, рум'яне та з різкими тінями, які відкидало світло багатье. Загалом це пробудження було дуже приємне. Я вже зібрався сказати щось подібне, аж тут вона приклала палець до моїх губ, відвернувши мою увагу приблизно 18 різними способами. Тихо, неголосно попросила вона. Послухай, я сів. Чуєш? запитала вона за мить. Я схилився голову набік, тільки вітер. Вона хитнула головою і торвала мої слова жестом. Ось! Я таки почув. Попервах мені здавалося, що це котиться пагорбом якесь зарушене каміння. Але ні, цей звук не зникав на віддалі як мав би в такому разі. Це радше тягнулося щось на пагу. Я зіп'явся в ноги та розвернувся довкола. Поки я спав, хмара розвівався і тепер місяць заливав сільську місцевість довкола нас блідосріблястим світлом. Наше велике кострище було в чердь повним мерехливих вугли... вуглинок. І ж миті десь поблизу вершини я почув, сказавши, що я почув тріск зламаної гілки, я ввів би вас в оман. Коли людина, що йде лісом, ламає гілку, вона коротко різко тріщить. Річ у тому, що гілки, які люди ламають випадково, завжди невеличкі, швидко ламаються. Я почув аж ніяк не трі зламаний гілки. Я почув протяжну тискотняву, звук, який видає гілка завтовшки з ногу, коли її відламують від дерева. Хрусь Хрусь реп. Затим, повернувшись до денег, я почув інший звук. Як же його писати? Коли я був малий, мати повела мене до звіринця в, серен... в сени раді. Це був єдиний раз у моєму житті, коли я побачив лево. Єдиний раз, коли я почув його рик. Інші діти, які там були, злякалися, але я дійсно радісно змиявся. Цей звук був настільки глибоким і низьким, що я відчував його гурки та грудях. Це відчуття мені дуже сподобалося, і я пам'ятаю його досі. Те, що я почув на пагорбі під трибоном, не було лев'ячим риком, але я так само відчув цей звук у грудях. Це був рев, глибший за лев'ячий рик. Ближче до гуркоту грому, на віддалі. Замався ще одна гілка майже на гребені пагорба. Я поглянув, у тому напрямку і побачив величезний силует, нечітко чітко окреслений світлом вогню. Я відчув, як у мене під ногами трохи здригнулася земля, де напружилося до мене з величезними від жаху очима. Я схопив її за руку і побіг на протилежний бік пагорба. Попервах годна бігла за мною, а далі побачивши, куди я прямою заклякла на місці. "Не дуркуй", прошепотіла вона. "Ми собі шиї поламаємо, як побіжимо вниз у темряві". Вона дико розвернулася й а тоді підняла очі на сірого камені, що стояли неподалік. Допоможи мені туди вилізти, а я тобі витягну за собою. Я переплів пальці, роблячи приступку, вона поставила на неї ногу, і я наліг так сильно, що мало не підкинув її в повітря, щоб вона змогла дотягнутися до краю каменю. Я трохи зачекав, поки вона не закинула ногу, а тоді накинув дорожню торбу на плече і видерся на масивний камінь. Скажу краще, що я поліз масивним каменем. Під тривалим впливом погоди він став гладеньким, і на ньому практично не було за що вчепитися. Я з'їхав на землю, марно дряпаючись руками. Я кинувся до другого боку арки, заскочив на один із нижчикамелі і підскочив ще раз. Я сильно вдарився об камінь усім тілом, так що з мене аж дух вибило, та ще й стукнувся коліном. Схопився руками за верх арки, але не зумів знайти за що зчепитися. Денна мене спіймала. Якби це була якась героїчна балада, я розповів би вам, як вона міцно схопила мене за руку і витягнула мене в безпечне місце. А насправді вона однією рукою взялася за мою сорочку а друге вчепилося мені у волосся. Воно з усієї сили потягнуло, не даючи мені впасти достатньо довго, аби я знайшов, що вщепитися. І видався до неї на камінь. Лежачи там і задихаючись, ми глянули на закрай каменя. Унизу, на вершині пагоба, неясний силует почав наближатися до кола світла, довкруж нашого багаття. Наполовину сховував його тіні, він здавався більшим за будь-яку тварину, яку я коли-небудь бачив. За вбічки, за монтажений віз. Він був чорний і мав масивне тіло, як у бика. Він підійшов ближче, рухаючись якось дивно і, на... і не твердо. Не по бичачому і не по кінському. Вітер роздумував... роздум... роздмухував багаття. Воно здійнялося вгору, і я побачив, що його вгодоване тіло стоїть невисоко над землею, на розставлених на всі біч, як у ящирки ногах. Коли істота вийшла ще, ще далі на світло, це порівняння стало очевидним. Це було величезна ящерка. Вона була недовго, як змія, а приземкувата, як шлакоблок. А її товста шия плавно переходила в голову, що мала форму величезного лаского клина. Вона подолала половину відстані від гребеня пагорба до нашого багаття за один судомний кидок. Заревла ще раз грибоким, наче гуркіт голосом, і я відчув цим звукогрудях. Підійшовши ближче, вона минула інший сірокамінь, який лежав у траві. Я зрозумів, що очі мене не обманюють. Вона була більшою за сіро камінь шість футів завишки в холці, п'ятнадцять футів завждовські. Завпішки скінний повіс, кремезний, як десяток зв'язаних разом волів. Вона захитала товстою головою туди-сюди, роздивляючи та закриваючи широку пащу, щоби спробувати повітря на смак. Тоді спалахнуло сині полум'я. Його роптове світло засліплювало, і я почув біля себе денний скрик. Я схилив голову і відчув, як нас накриває хвиля тепла. Потерше очі я знову глянув униз і побачив, як істота наближається до вогню. Вона була чорна, вуската й кремезна. Вона ще раз грамоподібно заревела, а тоді хитнула говою, та знову добряче дихнула синім полум'ям. Це був дракон. Кінець 74-го розділ. Розділ 75. Інтерлюдія. Покора. У шинку путь камінь Квоут відчікувальна замовка. Ця мить розстегнулася, допоки хроніст не відірвав очей від своєї сторінки. «Даю можливість сказати щось вам», – промовив Квоут. Щось на кстат не може такого бути або драконів не буває. Хроніст Твіттер, кінчик Пера. Насправді я не маю права коментувати цю історію, мирно сказав він. Якщо ви кажете, що побачив дракона, він знизав плечима. Квоут нагородив його безмежно смутним поглядом. І це мені каже автор шлюбних ігор Дракоса звичайного? Де Ван Локіс, Великий Викривач. Це вам каже Деван Локіс, який погодився не втручатися в історію, яку записую, і не змінити в ній жодного слова. Хроніст відклав перво і потер собі руку, тому що він міг одержати доступ до історії, яку пристрасно, бачив бажав почути. Лише на таких умовах. Квоуд пильно подивився на нього. Коли ви коли-небудь чули вислів білий бунт? Так, відповів хроніст із натужною усмішкою. Я міг би це сказати, решті. Радісно промовив баст, я ні на що не погоджувався. Квоуд поглянув спершу на одного, а тоді на другого, і зітхнув. Мало що на світі велик таку надоту, як чиста покора, сказав він. Пам'я вдома би не задавадував про це пам'ятати. Він жестом наказав хроністові знову взятися за перо. Чудово. Це був дракон. Кінець 74-го, 75-го розділ. Розділ 76 Шлюбні ігри дракуса звичайного. Це дракон, прошепотіла Денна. Спаси і сохрани нас стейлу, Це дракон. Це не дракон, відповів я. Драконів не буває. Поглянь на нього, зашепіла вона на мене. Він же тут, глянь на величезного дракона, хай йому трясця. Це Дракус!» – сказав я. Він з біса дебелий, промовила денна з історичною тонкою в голосі, з ноткою в голосі. Це з біса здоровецький дракон, і він ось-ось прийде сюди і з'їсть нас. Він не їсть м'ясо, відповів я. Він травоїдний, це все одно, що велика корова. Ден не подивився на мене і не неймовірним сміхом, а безпорадним сміхом людини, яка тільки-но почула щось настільки смішне. Що просто не може не завитися сміхом. Вона затулила рота руками і затрусилася від нього. З поміж її пальців виривалося лише негучне пихкання. неї знову спалахнув синій вогонь, де не застигла посеред смішка, а тоді прибрав руку від рот. Поглянув на мене великими очима і тихо промовила з легким тремтінням у голосі. Му, ми обоє так швидко перейшли від жаху до спокою, що все одно вже були готові засміятися від самого лише полегшення. Тож, коли вона знову скорчилася від сміху, приглушуючи його руками, я теж засміявся. Я стався не здіймати шуму і в мене трусився живіт. Ми лежали там і реготали, як діти, тим часом, як величезне чудисько ревів і винюхувало щось під нами. Довкола нашого багаття, вряди годи випускаючи полум'я. За кілька довгих хвилин ми опанували себе, денна витрима з очей сльози і глибоко судом не дихнула. Вона присунулася до мене так, що притиснулася лівим боком до мого правого. Послухай, тихенько сказала вона. Коли ми вдвох визирнули за краю каменя. Ця істота не пасеться, зауважила вона. Вона величезна, вона б ні за що не зайшла собі досить їжі. І поглянь на її пащу, поглянь на ці зуби. Отож бо. Вони плескі, а не загострені. Вона їсть дерева, цілком. Поглянь, яка вона велика. Де їй взагалі знайти досить м'яса? Їй би довелося щодня їсти по 10 оленів. Вона ж нізащо не змогла б вижити. Вона повернула голову до мене. Звідки це ти в біса знаєш? Вичитав університеті, відповів я. З книжки «Шлюбні ігри Дракуса Звичайного». Він демонструє вогонь під час шлюбного танцю. Це все одно, що оперення птаха. Ти хочеш сказати, що та, та істота, вона спробувала знайти потрібні слова, поворушивши роту мовчки. Зараз спробує споруватися з нашою ваторою? Якусь мить здавалося, ніби вона знову розрігочиться. Але замість цього вона глибоко судомно вдихнула, опановуючи себе. Оце я вже мушу побачити. Ми відчули дрож у камені під нами. Що здійнявся знизу від землі. Водночас стало помітно темніше. Глянувши вниз, ми побачили, що драку скачається в багаті, як кабан у калюжі. Він звивався, душачи своїм тілом багаття й трусячи землю. Ця істота, я, певно, важить. денно зупинилася і хохотнула головою. Тон із п'ять, висловив я здогад, менше п'ять. Він міг би полізти по нас, він міг би повелити ці камені, що до цього не впевнений, відповів я і поплескав камінь у себе під рукою, намагаючись говорити з більшою впевненістю ніж відчував насправді. Вони тут уже давно стоять, ми в безпеці. Качаючись у наші величезні ватри, Дракус розкидав по повершені пагуба підпалене багаїлля. Далі він подибав до того місця, де ще тліло в траві наполовину обгоріле поліну. Дракус понюхав, а тоді покотився, вчавивши поліну в землю. І тоді він зіп'явся на ноги, ще раз понюхав ту дровиняку та з'їв. Прокотнув її повністю, як жаба ковтає циркуна. Він зробив так кілька разів, кружляючи, довкола вже майже згашеного багаття. Він нюхав, качався на підпавленому дереві, а тоді їв його, коли воно гаснув. Гадаю, це логічно, промовила Дема, стежачи за ним. Він розпаляв огонь і живе в лісах. Якби щось у голові не викликало в нього бажання гасити вогонь, він би жив ненадто довго. Мабуть, тому він сюди і прийшов, відповів я. Побачив наше багаття. Понюхавши, покачавши, скільки хвилин дракос повернувся до плаского шару в Останніх залишків нашого багаття, обійшовши круг нього кілька разів, а тоді потоптався по ньому і ліг. Я налякано здригнувся, але він лише посувався туди-сюди, наче курка, що моститься на сідалі. Тепер вершину пагорба під нами освітлював лише бля... блядий місяць. Як це так, що я ніколи не чув про таких істот? запитав Одена. Вони дуже рідкісні, пояснив я. Люди їх, як правило, убивають, бо не розуміють, що вони відносно не шкідливі. Та й розмножуються вони не так швидко. Тому що там лежить років за 200, більше він, мабуть, і не виросте. Я зачудувався ним. Більше б заклад на світі дракусів такого розміру не більше кілька сотень. Ми подивилися ще хвили на дві, але жодних рухів внизу не було. Не було. Денна позіхнула так, що мало ще б челепо не вивихнула. О, Боги, я виснажена. Нічого не знесило так, як у певництві власній смерті. Шукаючи зручну позу, вона перекотилася на спину, тоді на бік, а тоді знову повернулася до мене. Господи, як же тут холодно, вона помітно тремтіла. Я розумію, чому він скотився до у нашому багаття. Ми могли злізти і взяти ковдру, пропустив я. Вона пихнула сумнівно. Вона помітно затремтіла і обхопила себе руками. Ось, я встав і зняв плащ. Закутайся ось у це. Це не багато, але краще, ніж голий камінь. Достягнув плащі їй. А я пильнуватиму тебе, поки ти спатимеш. І подбаю про те, щоб ти не впала. Одну довгомить, поки вона пильно дивилася на мене, я майже очікував, що вона відмовиться, але за мить вона взяла плачі і закуталася в нього. Ви, пане кво, однозначно, вмієте справити враження на дівчину. Зачекай до завтра, порадив я, я ще лише починаю. Я сидів там тихо, стараючись не тремтіти, і врешті-решт денене дихання вирівнялося. Я дивився, як вона спить, зі спокійним задоволенням хлопчиська, які поняття немає, наскільки він дурний, і які несподівані трагедії принесе наступний день. Кінець 76-го розділ.